اولید سرسر حاج هم کئی پربانی هم کئی بیتولا تا مخام کئی نو دارنگی خودنا هم کئی دقا زاد تا چیدن حنیف و ارکی گی او داسی وطنو بچاگی موجودو ابراهیم علیہ السلام حدیث کی را دی تقریباً اتیا کالبا دیزان سنت کڑیو چو کالبا دی اتیا کالو پرومر کیو چی دیزان سکڑیو سنت کڑیو اللذی یواخیدو و یوزحی و یحجو و ویستاک بلو کار بطان، دا گتر حنیف ہوئی او نو دار مشرکان نو، تاریسی پلیو باندی، چی تاسو مشرکان نو سنگ دار دعوی کهوچی یهودیات کی خیر دی، نسرانیات کی خیر دی، وہ مشرکانو نو ابرایم آسلام چی تشرب کرده او تاسو او نو ابرایم آسلام منگ پار واسیت کر جی یهودیان شید دا گشیده تشید شید نسرانیان شید، ناک یهودیات واسیت کرده اون اپنا سرنۍ ته وصيت کړي بلکې پتر بل ملت إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا ويتصمن بالله المؤمنون وبالو باندي وما طا کتاب چوندلې نه منبع نازل شوي دما ط کتابونو هغه صحیفه من نازل شوي إبراهيم اسماعیل او یعقوب باندې ولا سبطه تلګو باندې نور علاوہ دونه یا ولا سبط دغه پنو سو باندې اسباد ته موږ جماعت سره اسباد ته و ما آغا کتاب بانیزم یقین دید چه وار پلیشوه موسیٰ علی اسلام تا و ما پاکتابانو که او دیان نبیونا وار پلیشوه دید پیغمبران تا دالله ترافنا دا بیلتون راولو دهید چاپ من کمیروندو دیونا احاد کمانا تا جماع سال ده زکر بین پی داخل شویده بینی بین داخلیی پا متعدد ده کلام عرب اکیلک نحویان وی و نحنو لهو المسلمون من خاص اللہ تا غره ایخی دا او تاسو را وای نه په يهوديت باندې کلک شي او نه په سننيت بلکې په سکت کلک شي په دين اسلام باندې هو سمو کوم مسلمانين ملت اديكم ابراهيم من قبل وفي هاذا فايمنو بمثل ما امنتم به فقد استدوا ايمان وړي داخل يهودي کنا سارادي ک مشرکان دي بمثل ما امنتم به وشان د ایمان تاسو کته تاسو چې ایمان رولې په د قصیمان جو رولې فقدي ته یوکنه جو بل عربی عمومي سم لار باندې بروان شي معلومه ده شو ایمان د صاحب کرامو دا بیا یار دی د پاره د قبولیدلو ایمان کله صاحب کرام ایمان ته چا کی ایمان بل لا څو کی قبول وی کی او د صاحب کرام ایمان ته چا کی نه ایمان ما ته قبول بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ اي إِيمَانًا مِثْلَ إِيمَانِكُمْ مَا الْمَذْرِيَة شُو أَوْ مِثْلَ صِفَتُهُ أَيْمَانُهُ مِثْلُ مُقَدَّرُ شُو مَانَ دَارِ بَيْنْ آمَنُوا إِيمَانًا مِثْلَ نیار حدا منو چپاو کی باطل نہ یو بیا دی یو ظرف دې علم اصول به فرقی زر بغت وې چې دا پسله دغه شې یو بل امزېږي دې ته زر او نیار حق صاحب کرام نیار حق دې باطل گنجائش پاو کی نشته فینامه نو دې مسلم امانت هم دې فقره از صحابه ذکره هم حضور صاحب کرام کلری اجلاندی صاحب کرام دینی بڅلتجمازي نشته د صحابه دتولو مدون از ذکر موي صحابه کرام به مافور دنیا ته دي دबत علي ماشواد هغه منصوسي صحابه کرام نه هغه به صحابين منصوسي دمون شاغت نه نند صحابيت وی یا چې تشكونه صحابي مطلب دناقیق بوي دناقیقان تي مسزنا تا علاوه دونه ټول صحابه کرام چې مافور دي مافور څه دې مانا سره چې الله دنیا نه هغه بولې دي د پای نامونو که چې تدېمان اورو به مثله مامتم فمثله هغه کتاب چې تاسو مان اورې پرې باندې یتنه دی بلای بیا ممی فمثله قران پیدا کیدل نشي دویو اهتدار نشي کوله موږ دیتا طریقه د مبالغت څخه سر، مبالغت سره نه کېده مثله وې د قران مثله نه یې ګی قران لیسا شیون لیسا ک شیون دوی مانو دا, دا الله متت زانی د دا... قران کمس انی دا لوط او بلفرض او تقدیر کمس وی داغه مثل باندې وی نو خدای میسلو کو په طریقه قرآن څنګه شته دي ته وی نافیه د مثل په طریقه دا مبالغه شره یو سړی دا وی مثل کلا یب خلق ای انت الله تب خلق د دل دمانه معنا دا ک بلفرض او تقدیر د قرآن مثل یو څو پیرا کی چا مثل په اغه نسل باندې کډې ایمان راوړلې نو دی بلار مونږ دللې و او قران باندې ایمان اورل سره غو پته خلاص راجو بیا مو می ونه شه خو دا قران مې څو خوشتیا نه دا قران مې څل چې نشتاه او قران ایمان نه وړتنه او ته به کمیږي کرا یا مې څل واجب شو پای نام نو بما امنتم به فقدرت دو ایمان راوړې په اګه څو باندې قران دے مومن بیز مسلمانانو پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم په هغه باندې کډوی ایمان راول دي عام لار دی مومن یا بیشایت دی یا مثل زاید دی یا چې کوم نه دلت کی مبالغه ده و انت وللو کو جمع وای فین ما فی شقاق یکن داخل دی په جګړه کی هیڅونی اختلاف نه پر سر کوي جګړه ماران خلک دي پروا نکوه تسلی ده ف سیکفیہ کہم اللہ هو سمی العلی چه کافی بشیطا دو پارا اللہ دو دو مصیبتنونا فا سا یک فی کا اے چو کلمات دی چو کلمات دی فا یو سا دوا یک فی دری کار صلور هم تینز کلمات جفتی زی کی هر کلمی زان زان مانا با کئی خواه ذو صامن پس صامن زرده يكفي كافي بشي كات تا دره هم د او د فسانه الله الله تبارک پروا مکوا د او د جوړ د تتينه برتا الله او ساجي کنا فس يتقن الله وهو سميع يكننا غلاده اور دونکو هر چا فریاد عالم په دې د هر چا پنيتونو باندې چې زګي څه پټ کړی دي پغل ده غیات ده چه حضرت عثمان رضی اللہ عنه چکل شهید که ده وی دقا زیت رسیده لیو تلاواتی کهو قرآن راڑاولیو تلاواتی کهو دیز رسولیو نو په دقا زیبانی شهید شو فسید فیکهم اللہ و هو سمیع العلیم عثمانا پروام کوا عظب دیون انتقام آخلم فسید فیکا زر ده چه کافی بشید تا پار اللہ پا دو جود شعر و دفصان دول چې کماه کاجرین د عثمان رضی الله او مورخین لیکلي چې څوک په لیوانو خدای مات کړو څوک په ځنګل مرشو څوک چې نن په دې ځته مرشو یوون خیر نه لماندله عثمان رضی الله او چې چا به درېغه په درد بی دردې سر شهید کڼو الله غ خلق غو نه خیر نه ورکړي فصیت قیقوم الله او هو سمعی علیم یوزمګا یوملګړې دی یوزل چې د نو ुشي. ملگره دی او دا آشی کالجی دی ملگره دی خوزه کالجی شپارسن پاس ریابتانم نم نا اخلم آشی نا جاگه بچ گرنشی کنم یا <تصفح> ملیس که ناسو مخبریاتری کولی ما تاوی شیر دا پنشتران دیت متراشی بانی تنگ نظره دیم که دومر تنگ نظره نشتا ماوی چی کنن منگ خودیر واس شو نظر به خودای پانده تا منتر تن تنگ نظر وی خبریاتری کولی کولی خبر دې پورې رااله تاسو د دې کوي د دې کوي ما, تا ما قاما دا کی سبا وی چې موږ چې کوم اصول احنو وځګړي د ما وی تاسو په شان جاهل نه 파رزګړي دي د شهره پر ته ما ته جاهل څنګه ما هغه کما خلي جاهلي نو تاسو کوم د مدرسې کې سبق وره یو خوشکل دی ویل کنه مشکلي سره چې موږ د قران او د حدیث په تطبیق ما یې طبجي را ما د ما او دا دا دا حديث ته لري او تاسو مطالعه کو ما وي دین ته مطالعه نه راغلي امام بغاري رحمته الله عليه فرمای ان ان علم بالتعلم علم ته راغلي استاد طبچګنونو رونغي او زنګنونو بوت ماته او جبرائيل عليه صلوات و سلام غندي فاز ندربت الى ركبتي و زياده علاقه زيحي وقال ابن علم کداغه ترتی سره دین دې زادې زای بهږي او مطالعه کوي دین دې زادې قوم دې زادې نه کوموي چې نو څومې سالونه ما پېښه پلانې دې زدلې پلانې داوي پلانې داوي پلانې دا دې تا دکتوکا ایستا کا پښون ما یې بیا په صحابه کرامو په شان جراغي وي هو ګره په صحابه حضرت عثمان څنګه وځله اپ لکه محمد ابن ابي بکر ما محمد تته سوې صحابی وی محمد امیابی باکر صحابی نو روس تنیلگ روس پیدا شوی جحجیت الوضع کی جگن ده پیدا شوی امبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کهو ابو باکر صحب صرح اسمہ بین ترمیز زویو شوی چونمی کلو کی محمد ام دے امبر دے صحابی وی محشن ده امبر صحابی وی ملاقات صحابی وی ای خواه وی مائی آو در اجان دشیر صحابی خنو کنا محمد امیابی باکر وخه دا غوډلاسو د باغیانو د بغاتو څو ده رئیس او سردارو فصيحك الله او وسن الليم دیو نصر او غلط اقري رد دی د غلط اقري رد رد شي کي چې دیو بدلا کله چې ماشومه پیدا شو څه پیدا شو ماشومه پیدا شو محموديانو می یو چې نو وا پای کې او بوي ماشومه د توغرو دن زو کړو وي ال اونن صر نصرانين حق وزري سينصراني شو ده تر شي الله <سؤال> پری دی دا اوګیخ کها کا او د سبغۃ الله رنگه زہنند الله په دین باندې سبغۃ الله اے اس بغو سبغۃ الله دی ته وای منسوب مصدر مرصود دی بنا بر تاکید مصدر موحد دی لکه سبوی چوی مداري کوئی باز خلق دا وی ملت ابراهیمی نه دا بدللې وای ایوا بردا ملت ابراهیمه هغه چې کندن کمزه گیره او تا داغی دا دا دا بدل واقع که خوب صورت صغط اللهی دا مزدر ده او مزدر سه مفرمطلق تاکیدی ده عامل مقدر ده اصبیغو یا اسبغو صغط اللهی زانون رنگ که دا الله پا دین باندی او دا چاویلی ده چه دا مفرمطلق تاکیدی ده او داوی صغط ویلی ده او کل چه صغط یو خبر پنافا کیو کی نو بیا چونو چرا نلری حضام قالت حضامو فصدقوها فإن القول ما قالت حضامو حضام چخبر هو حضاما بأيك خبر أوبدا نبعا سده خبر هم دوغوي نسبوي چكل خبر هو كيف أم دوغسیوي هم دوغسیوي مامنا صفیب واي الله رن شد اخدا يبدين آدو الله دين ترن شده ذكرية جدن تالله شده داغي اثر خلال انسان بانی لظهور السبغي على صوب تظهور السبغي علش لکه څنګه چې درن په جامو کې ښکاری د قرانګي د دین اثرات چې ګمنيو په سړی کې ښاری باجنيام داريږي ظاهريان سبحانه الله ومانا سرڅو خستد مين الله د الله نشباده پرم ورقول کې یپرن کې د الله د دین نخسرن بلنشته د الله په دین رنش ويرن سپلاني سړی د خپلانی سره په دعا باندې رنش الکه رنګ کا اذان په دا دوه خبر دي کم کمه دي کتاب الله سنت رسول الله او نحنو له عابدون نو خاص دا الله بندگ... بندگان یو دا الله بندگی کون کیو قلوا اتهاجونه تاسو مو سره جګړی کوي ا مناظره کوي په بار الله پاک دي دا الله توحیدانیا چا حال دا یغز مورب یو ساسرب دي زموند په راز مومنان تاسو په راه خپل عملونه ان نو خاص الله د پر اخلاص کون کیو خالص عبادت دی او الله کو ملاوت بندګی نه کوئی نقول ونحن له مسلمون ونحن له عابدون ونحن له مخلصون ماذا اشوا غاد دود الله قالتا بندگی دیو اللہ کو اپدی بندگی کی اپدی تسلیمے کی منگا مخلصو منافقان نیو دریدا پیولا گرے مسلمانان الپارہ یوا د فصدہ نحن له مسلمون دیمہ مسئلہ ونحن له عابدون ادرین مسئلہ ونحن له مخلصون ایو وای تاسو چې علیه السلام او اسماعیل علیہ السلام او یاکوب خلاص په داوین او شیقانو هودندو یا نه قل تاسو جواب کی انتم عالمو ام الله ای تاسوخه پیل کړه الله کار خبره الله تعالی ښکويږي اسماعیل تاسو نو يهوديان نه دي نصرانيان نه یو دې درس راغلی نه ځنه درس راغلي ده موږ کې درس تاسو څنګه شو او انتم علما م اللہ و منزل موسو غرزالنده منده غچانه کټما چې پټي شهادتن یو مسلې علميالره شهادتن یو غویلره چې هغه حقانیت دې او قران دې حقانیت پیغمبر دې هغه پټي دې سره شهادت سٹا دې شهادت سٹل ادللار ترانه هغه څه ګواهان کړی دي د علما چې تاسو به د حق مسله به بیانوي او دی وي چې زړه دا وینه کومه ګوا یو سړی ګوا تاسو ګوا یو بیاځدی ګوای پټي و مېکتم ها فانه واسم القلب ولا تنتم شهادتا شهادت نه پټوي رسره واندې او شاجی شهیدی پټګل نه څه دی دا د دې زړه ګناغ لري ځکه چې محل د دې اسم ګوینې زړه دې تنه و من يقتما او خاني وسي من قلبو پره دائج قويه جو لاگارشو دخدای قويه جو پرته دا غر ظالم ده و من اسلامو پر قاتیمينوکی غر ظالم دس پر معنیوئنوکی غر ظالم چو؟ جمعاتنا منا کون کہ پر ظالمانوکی پر معنیوئنوکی غر ظالم ما منمی منا مساجد اللہ ده او پر قاتیمینوکی غر من کا تماشهادت اللہ ده او پر مفترینوکی غر مفتری غر ظالم, غر ظالم. مَنِصَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا په خدای چی افترا کوي دین غړ زالم بل دش تر په دنیا کې هر څو زالم دی په خپل حق نه ورکه غړ زالم دی په خپل نه ورکه نري خبر دا چې من شي تاسو مال کوي دې کوم متن ته تا ته وایم وی دا چې تیر شو دا جماعت او ډله دا قد خلل یکران تیر شوې لږه پرې ما کسبت ولکم تاسو پرې تاسو کړی دي او تاسو بنشي تا کې دلته تاسو نه دا څه وره کې دی کوونکو ذکر پر تاکید دی مڅه ویلو کنه لهم ما کسبت ولکم ما کسبتم اذ تامل چې تل قومون کر خلته لهم ما کسبت ولکم ما کسبتم یا ذکر تاکید پر دی یا مشدان بیا د پر دا اصل خدای حضور شو مشرد چل مح یو چاده پاره او ان بیاود پاره او دارسو ده يهودو پاره دي بلک باز يهوجان حساب کړو سم چرشويي کنا کنا ټول يو شاندري خو باز په کې خام چرشويي کنا او په دې زو دور چا م د محمد رسول په زمانه کې باز يهوجان سو هغه پرست کوو کنا لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه هغه پوښتنه دې نو پیغمبر سم ته وځدته مشه به جواب دی په تحویل د قبله باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله الهجرات وکړه دغه ته د مدینې ته مکه نه مدینې ته الهجرات آیا چې ګمډنو نیمه قربان چې ګمډنو میاشتو اطلسمه میاشتیا چې دونکو شپارسمه میاشتې دغه اختلاف چې څو اطلسمه میاشتو اڅوې چې ګمډنو شپارسمه او څوې ولسمه واه خبر خبره پوه شئ فدغه مې اسکی الله جل مشانه حکم کړو چې توم مخوارو بیت الله ته او په دې شپاره سمې اسکی او له سمې اسکی یا تلسمې استه پوری په اماره سمزکن طرفه کړه بیت المقدس ته او مخید د هجرت نه په مقام کرامه کې کن طرفه مسکو په مقام کرامه کې په اماره سم دروازه طرفه کو مخی تکې دې بیت الله هم رات او مخی تکا بیت المقدس هم رات دوړ طرفه مونږ وچ کله مجني ترانه دوړ ته من کېده په دغه واکه الله کو موک چې تم مخ واړ وکم طرفا بیت المقدس ولا سمعتي آش پړس مېستي یاد تلس مېستي چې کله بیتم قدسه موجود الله او راو ګرځا بیت الله طرفا دا ولي الله جل شانه په خاني کتابونو رشتیا کول وخا زمانه کې تورات چې اوک انجیل چې اوک زبور کې نو د محمد رسول الله صفات دا او زو به ته نه وی دا به بیت الله ته مخه یو وخت په بری بیت مقدس ته مخې بیا بچغندنو د دې امت ابادي قبله بڅې کړې بیت الله ګرځې دا غېزه حقانيت د مال مولود پاره د مخې مخې نه الله تعالی په دې جوړ د اشکارونو د جوړ د جواب کوي دګدا چې توه بیت المقدس نه بیت الله تبرو ګرځي د ذکرت روګرزی دی بیوقوفان بلباني اعتراض کوي اعتراض کوي الله في <تصفيق> دوائم ذلك أولا تماحك <تصفيق> ترشو أنو من كما آمن الصفحاء الله إنهم هم الصفحاء ولكن الله يعلمون سيقول الصفحاء ذرده جو بوئي دا بوقفان بوقفان شو دا مكي مشرقان یا دا مديني يهودان یا دا مديني منافقان مصداق دا درده لدي یا دا مكي مشرقان دي ها یاد مدینی منافقان یاد مدینی یهودو اگه چکم بنو قرزا بنو نظیر چه و سیده پا مدینه کیا او دا ادراز کردهو دا خلقونا اناس اطلاق چه وشی مویل کل کل کل موسیقان بانی رازی یهود کل مسلمان ما والله سشی وار اول داخل کان قبل دیم سشی وگرز داخل کان قبل اینالتی اغا قبل اینالتی اغا قبل اون دیو دیو علیه هاگت طرفتا منسکوون کی که دا مکیه مشرکان مرادی مکیه مشرکان اتراز کرد وولی دیو پلا رو نکر کبلا پریغوستالا بیت اللہ نا بیت المقدس تاولی مخ دا داو او چه بیت المقدس نا پیانباس سوام موسی رو که یهودو مناطقانو دای اترازو که چه ولی دیت پل قبلی نوا وقت قبلی اوسف قولی چواتا دی بیتولم قدس آوست دی بیتولا تمخا دی قلوهای لیلله المشک والمغرب دخدای پی اختیار کدی مشک دی که مغرب نوار خاطو نوار پرواتو دخدای اختیار کدی داد اللہ حکم دی اللہ پاک چراتا چویزا خوابا کوم لیلله المشک والمغرب کل براتوی بیتولم قد کلبورا توجب بیت الله تمسکا زخود الله د حکم تابعداري ما د الله د حکم كامل په رضا کارته لله المشرق والمغرب يا جي ما يا شاولا صراط المستقيم خودنه کي الله په خير الله ما يا شات پجو واري له شراط المستقيم نس ني دلاري طرف تاسو ملاري طرف الله امتا وسطا څنځي ساسو قرانه غوړه ده څنځي ساسو پیغمبر غوړه دي او څنځي ساسو کتاب غوړه دي څنځي ساسو چې کوم جنونو دا اا کاربا غوړه و و سתן به د دا دولت دوی څوک یې الله ځا لیکا دا, دا قرانګي ځاننه کو ماته رسول ګردولې سه صاحب کرام س امته انداش ټولې دلا وسطانه په درمیانه اومته درمیانه نه نه تاسو په فرض ته نه تفريط شایو وا دا دي چې تاسو د وحن خلقو باندې د وګمبران باندې اشهادار تاسو ګوویو کوي قیامت کې حدیث کی راځي الله پر پیغمبرانو وای پیغمبرانت بووی چې په پیغمبرانو ته حجره رسوله او یا الله موږ پر حق رسوله او مدرو غاری تاسو ته پیغمبرانو حق رسوله او بووی چې نه نه رسوله نو من بشیرن ولا قسم با کوی ادا قسمونه با والله ربنا ما كنا مشرکین قسم په دې من بشیرک چا کړه چې هغه قسم نیول کړه بر نه هغه تلګان به قسم والله ربينا موتو نام مشرکین الله وچ ګور غواهان چې موجوده نو قسم درځرتی ها غواهان چې نو قسم دروشی غواهان ورشته جن وي دینو راولا جن غواهان الله پاک تبوي وي ښا نو داومت براشي دیو مات ته الله وي چې ځینځلې پیغمبرانو حق را سولې نو داومت بووي چې الله ټیک دا حق څاګر څولې دی یانبران غره غره شهید باشی شهادت علا شهادت وئی گواهان او تد گواہی بندی نو گواهن شي د بیا محمد رسول الله با گواېو کی چې یال ظا پمتاز ما او مدریشتیا وئی یاکون الرسول علیکم شهیدا او حدیث کې هم انتم شهدا الله فی الارض تاسو د الله گواهانی په سمګر کی صاحب کرامو دې یارا انتم شهدا الله تاسو د الله گواهانی په سمګر کی انتم شهداء الله في غو... الارض والله غواهان النبي ما ردول صاحب اكرام تم ندولم صاحب اكرام توتي ردول لي كان الله يشهد الصحابه كلهم ندول وليه رودوللي انتم شو ادا الله یو زله یو او بل یو جنازه تیری دلہ شابه کرامو ویل چډیر خسرایو اپ امه سم یو واجبت رسول الله ما واجبته دا یو مړي چریده تا څه خسرې غویاو پرجدا خسرې دي نو الله ولیکن دعا یو کو چزما غواونو غویاو پرجدا خسرې کو او دا جنتی کونو او دا بلتی دینا تازوی غلق سردی دینا شنو وانتو بسوعداء اللہی فی الارضان ذکر امام ابن تیمیر رحمت اللہی فرمائی چه صحاب اکرام و زمان دی پخده قسمی صحاب اکرام تول شهید دگا دی دا جنتیان دی اب اکرام تول جنتیان دی او دکرنگی امام ابن حضم قسم پڑلی دی زمان دی پخده قسمی صحاب اکرام تول شدی ولی زکر چه قرآن الله اللہ دو زنو کی ویلی دی وَقُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْخُسْنَ طول صحابه اکرام صلی ما وعدا تا چه کڑے جنت کڑے نوچه کل جنت وعدا اللہ دا چاہ سوکی اغا جنتی کن او قسمم اللہ خورے لقد رضی اللہ عنی المومنین ای زبایونک تحت الشجران لامن موکیل القسم ده قضه کې داخله ادا قانون دي د امام رزي مشهور راوی ده غوي چې کله لام تاکیدیا قد داخل شي هغه جواب د قسمی مقدرو وي زما دا شو زما دي په خدای قسمي چې زموږ صاحب کرام نه رازي امام ها چې او زله الله په دې چا نه رازي شونه بیا غضب کیږي نوزک امام مالک رحمتہ اللہ علیہ وہی چوک کے صحابہ کرام گستاخی کی صحابہ کرام کے شان کے اعتراض کی نل یغیزہ بہم القفر وقت کا پیر دے رنات ساتھ دلت صحابی سرہ دتڑے دتڑے کوسو نل یغیزہ بہم القفر ودینہ مستنبت کڑے ہیں امام مالک سے جو کہ وہی منن تکسا چا چیز انتقاس الکبریۃ الصبر کن داوی او یائم کبیرات چې کله صاحب نو غږځوي منصبهم اوطان فیهم چا چې صاحب چرها باندې تان ولګاو او یا چې دغه د کنزلیو کو کو ساختمان استعمال ته دغه د توهین لپاره دو فقن خرج من الدینی و من رقان من ملت المسلمین کله خرج من الدینی دین وو ته سره من ملت المسلمین ولی داش دا و او چې نن هغه شیطان د الله او وحانو باندې تڅه دی یاره سنقید کې پاګلا ويكون رسول الله عليه كون شهید و ما جان القبلۃ ما نه جګل زوله ما نه الله چې اګې قبله چې کونت علیها تو د زیږیا غو طرف ته شغا بیت الله را یا قبله چې توی اګ طرف ته موږ کونکی لکه مسجد اقصا الا مگر دې ته پرام کوله دین علماء چې موږ اوه یو خلقتا ميه تبي رسول الله صب د تعیداری د پیغمبر کئ میمنده چنه بالکل چېن قالګو دي او د لا قبله په خپل پند باندې سو د پیغمبر تعیداری د تې چوند پرماده مو کول کلهو غنی اصل زما پر علم کیو انده کو او بیت مقدس ته میدهل پر عمر زولی دی شپارسونس میاشتو کی چې خپل ته ولګي چې کوم یاد تهمبر تعهداری بلا چون چرائه کوم یو پدیک اخلاص سر برخت تسلیم با قول نبی چون چرارا نشنا سیم قول نبی فعل نبی چې تا ته ور رسید چون چرابه یارا چونو چرحبا نکیخا پیغانبار او در اصلاح قول و فیلچری ووری دو چونو چرحبا نکوا مما یرتبو رسولا مما ینقلب علاقی باید دلتون را او سلو دو پارا لین علمه ای لین او لین او لین علمه واقعا رایلم چکم دین و راجوی مخاطبینو تا دا اللہ علم خماشنو مخاطب تا قودل دو پارا اللہ دا کارن کردی بایغ صحابه اکرام دی چه بلا چ پیانبر سنین با دمستخی موزو پیانبر سلات و السلام بانی وحیر آغی چه واروامخ بیتول اللہ تا ووقت آصحاب مسیر زو قبلتین والاوی مازدگیار پمانز والارو اغوی بانی شکندینو یو زیر ور کون کرا آغی تاسو بیتول مقادس دامونز کووی که بلاخو عرول شوی دا بیتول اللہ تا منزی کی دنن دنن نیم رکل را تکڑو بیت المقدس تا انیم موسکم تراتا ہوگو بیت اللہ تا بیلا چونو چرابو را خا. دیو سلی پر خبر بانی خبر واحد محتد بالقرائن وی یا قواجب العمل وی شرح نخبہ کی علامات ابن حجر از خلانی فرمائی چکل خبر واحد سوی خبر واحد سوی مشتقد القراین دش قراین هو ابو تہ معلوم چھ قدی قبلہ من قبلہ راہ دیوسہ او ماشی قضا و ماش خبر شوہ سار منزکی ابو سار چھ د گنہ قبلہ بدلا کڑا انو مطلب دا وی اقیل د اوجه بیت المقدس نو کله دا موذرات طرف ته کو الله قبول او الله پر او موږ څه کو کله میما یان کړي بارا کوي و اين کانات لا کبیره دا مقر او قبله طرف بیت الله طرف ته او بیت المقدس طرف ته دا دیر گرانو مگر پا اغا چا بانی گران ندی چا اللہ پا اغا تاہی دای نصیب کردی توفیق ور کردی وی اللہ چا را توفیق ور کیا اغا بانی گران نیخواد حضا اللہ مطلب داری چا مکا خلق دا مکی مسلمانان چا مکم مشرکان چا مسلمان شو اغو دا بیت اللہ قیب دا بانی عادتو کنو چا مدینی تا کلا لارد اللہ اغا تاو چا بیت القدس رمخ کئی نو دا پا اغو مزاج چن چره ته امباسوټ تبیداری هغه کوله دغه ویل الا علی الذین حد اللهو یا تشا بیت مقدسه مسکره هغه زین بیت الله تعالی ته هغه زور دا ډیر ګرانو مگر هغه چا بن ګرانو چې الله تعالی دا نصیب کړی وی وې اشک الله دې ونه یا شپرس یا تل نس میاشت کیتاس بیت المقدس مندونه کړی دی هغه بس شي الله یا غاز ما سره توبکری و ما کان الله نجی الله لیزیا بربادون کې ایمان وکستاسو مزمنلرا ان الله یخنن الله تو خلقونه دیر مهربان رحم کوم کې ذات دی راحوف ابلغ رحمت و اقطها جگہ ته داخل في ایمان دیکھا زکہ من نبیلو کامل کے اعمال داخل دی مز داخل لے پ ایمان کی ز کامل ایمان کی مز اور رجزہ کا تو داخل دی ماں کنا یز ایمان ان اللہ بناشلہ بن رحیم قنرا تقلب وجک یقینن مالیدو اڑوڑو نہ ستاں سماج مان طرف تا تمراث والسلام نہ آسمان طرف ٹڑو کہ قلب و ہے کی محکما یا مخاولی دو مطلب پریشان رو پیانبای صلی اللہ علیہ وسلم چیئے اللہ پاکا او سپوزی بیتو مقدس تا رابانی منزو نوکڑا نو دین پاسم بیتو مقدس تا موزور کم نخوابی ولی که مخوابا بیتو اللہ تخلق برابانی اتراز کهی قد نر دوامانا شوخا یو منعام مانا ده مشهور جمهور مانا ده اقداری چه پیان بایسوام ده اشتیاکو ده یو شاکو جزه ده پلارو ده نکر قبله تامنگوارو ما یا اللہ تاکو بیت المقدست آر اولیما ما اپنوارو بیت اللہ تاکلو باجی که دویمه مانا داده چه قد نرا یکنان مالیده تاکلو پریشانی دزادستا فی سما اسمان اسمان نا مالیده دا ماستا پریشانی کم زیده ده؟ اَامِنْتُم مَنْ خَصَمَاي اَامِنْتُم مَنْ خَصَمَاي فَلَنَوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا یَخْنَقَ بَزوارَ وَمَتَا قِبْلَةً اَبا قِبْلَتِ طرف ته چې ترضا ته د مسکینا خوشاله ویچا طرف ته ییزم مو زوکم یَا کروس خوشاله نه غوسه خوشاله شي توجیه دی دوا استعمال دی یا ترضا شرا د مزاریر دمانه مازیره یا مازی مزاریر پخت الحال سره هو تمراغه فولي وجا خطرما حرام وارو نماز ست طرف مسجد حرام تا وایسما کو نماز کیچہ یتا سوار وایم کو نہ تا طرف تا یک نہ کسان چبو تا وای بلی شیل علم کیتاب خامغه پویچیدا قبلت طرف تا مکہ اول یا مسجد حرامو قبله ابراهيم علیہ السلام دے او یا چدن رسول الله انه انه يا نسخ لا حقد له غير طرفنا نسخه ما ننسخ منايتنا بخير من هو مسترلم تعلم بان الله على كل قدير وما الله نري الله بغازي بخبر ذاتنا جي دوام الكون كده ديكم الله غله فغنا بخبر ندي كلام كتوار كي اللہ جنہاں قسم ہوتا ہے جو کتاب پر شریعت قسم دلائل ما تلو القبلہ تجو تابیداری نش نہ کئی صادق قبلہ تابیداری انہی کے ساتھ قبلہ و ما وما تنی تو تابیداری کون کتابو دے قبلہ و ما بازو بھی یا بازو بتاب تاب کی دوجی دے قبلہ بازو ولئن تبادلت التوابی شری دوجی دے خواہشات پر نازاں نشتا دلیل بلاغ لے کر انت بھی اغا وست ظالمانو نا او پیغمبر خدا کا کئی مرات میں اٹھائیو پام کوا چھ د یہود نہ بچې غړ سالم بشي ما معلومه دا شو د دنیا د لالچ لپاره ان دې ځان زسرته ور سره الله تاب سوړي غضب کیږي الله بوسه کیږي د مظوبینو سره چې سره کیږي اے چاسرا مغضوبینو سره چې ټټ پاس کوي هغه مغضوب علیہم وی يهود مغضوب علیہم دکنه دي يهوت يهود مغضوب علیہم نو هغه په خپل داغه چې جنونو لړه دراوي کنه الله او انکای زالمین را زالمین الله یا خفی چا سرا وه یا قبسران نس قرانی سرا نه ده ثابته چا سرا ثابته نه حدیث سرا وه یا خفی سرا کما برا حدیث سرا جبرائیل او تویر وجود شو دې د دې کله د وروست تفصیل باز دی استاد رحمدالله محمد څنګه څسر به کوو دا یاڅا تا د پیغمبر حضرت اسلام ته چې الله تاسو حکم کړو دا څو وحیه څه یو او وحیه خفيون چې کله دا څوی د الله کلام یې کړه د الله حکم یې کنا څه کار کوي بغیر د څنا د حکم دی غوېره نه کوي دا اولی اسمعشتی پیانبازو عمقید کم کم کار کم کاری بهتون مقادستا موز کاری بهتون مقادستا موز کاری و انو دا اشتاؤ کمیشتی دا پختول پیانبازو عمقید سلام موز کار بهتون مقادستا دا دلیل دری خبری چقدر موز کارن ولی که دا خطا کرن اللہ و واحد علیبی انو اشتاؤ شداشی موز کارن دا سی موند کا کو چې وایہ دا نګل او ما یان چوپانې سوال ان هو الا وحی یم خا څنګه شو د دلیل د دې حدیث نشته چې ته کوم دا چې په لونه حدیث دلیل له وحی کتیو ماتا ده نه معلوم او وای یا جلی خزاز کمن القران چوی وای یا خفیو پیغمبر صلی الله وسلم یا به قول سلام تقیا چلو سلام نوبت المقدسه تمس کڑے پختونه چلو سره درنده حدیث نشوڅ حدیث د جیشه د وای حدیث قول نبی و فعل و تقریره حدیث دی وایخه قول پیغمبر د پیغمبر تقرید د پیغمبر دی وله حدیث حدیث او دا ولله سمیشتی د پیغمبر صامت المقدسه چې مسکڑے تک حدیث شوکره او دام در چا پر حکم ہوشو؟ در اللہ پر حکم در اللہ پر آمربانی بھی نور دې په شاته پر سیمه دا الله جنک سنا ته نوم کتاب او چې ما ور کړیا و ته کتاب یا ريفونو پیجنې د دې حقانی الله دا کس چې دې پیجنې خپل بچي وایي کې د دې په حقانیت باندې دا کس چې بچو باندې دې یقین دې عبد ابن سلام وايي چې زما په خپل بچو لا یقین دومره نه دا کس چې محمد رسول الله په حقانیت زما ته یقین دې واینا فريق حق لرا قط پټي دا قرآن صدا قطټي او او حق د طرف نه راغلی دی تحویل د قبله قرآن فلا تكنن من الممتل ما کیته او دا په جو تشتی ارچه دا یو طرف او هو دا دا کنچره موالیاه اما خداونگی لگا طرف تا فس طبیق الخیرات زتاستاوی ما مند وحیخ کارون طرف تا سبقت او کئی تادی او کئی جلتوال او کئی نیک کارون طرف تا نیک کار چکل مقادراشی وقت داخل شی سبا مپریدا فستا بیقو مندی مندی ووهی وراندی وراندی ووالی وکی پر خرق کارونو باندی نننی کار سباتا مپریدا وان نننی روژا سباتا مپریدا روژا رو رسیدا فاگلتا روژا ماتکڑیدا فستا بیقو الخیرات نود استقبال دورزا خودا شکو دیشک روژا رو رسیدا مخی مخیونی سا فستا بیقو خلوه چه خیراتون <مش> تا مندیو <مش> آئی نو داغ خیراتون ننی سیبر کختو چه خیراتون تا وی مندیو آئی نا نا نا فستا بی کل خیرات خرکارون تا مندیو آئی یو عجلت دیو سبقات تے او سرات تے سبقات سرات عجلت دریو مزی فرقشتے کنا سرات دیکھ سبقات تے دا چکل وقت راش رسو قواما وقت داخل چنو ترے مرسو قواما اس شلاسته جملات اخرها دریس جون جاری سے تمام سمسیت کڑے مرست توہ یو داغونه د منزو واخ دا شورو سوکوا ما منزو واخ راے مرست توہ پتن داخل شو بس ای سمجو دا دین دا ال ای مویزا وجتلہ کوفان جنے پیغله شو بلو تورا سی دا کوف دی بیامن تو نو بالکل تو پیسو دا مساتا اور تک دووار واری کا پرشیت مساتا کوس واری کا قدر او جنازه کله چې قبر شي تیار شي دونه نه سبا ته پریدا او پریدي خو څه ګناګار شي پریدا وځي شي ګناګار شي پنځه پرینه چې شپږ پریه ګناګار دي توینه شي واځ پریه د ودی پنځه یان څه معصوم دي تاسو دې راغور ماسوم نه دیګه خا دا مبا بل بانيرات خو په ځان چرته راغلم نو سرګه په پټو نه نه مونږ چې ګناه کوو ګره مونتاو ویلې شي تاسو هم دا ښه انده ګناه غاری تاسو څه سمزه نه نه مونږه نوفتي رحمت سي بو مولانا يوسف له جنوي شو دوی جنازي له وړاندې دې جنازي له وړاندې او له وړاندې ویار د تاخير ولې چې څنګه کې بيتا شي حضور خښې نه کنا نو تاسو څنګه موږ له ساتي کولې دا سبا ته ساتي دا چې ترواي په افيدم د شپې مریبا شپې خاتې او د ورځې مریبا د ورځې خاتې دا غوونه پیغمبر دی دا نه څنګه ته څنګه موږ ما صاحب چې نش په پې کوا ټول شي رج دېب ام را دې فکر نه نومونګو په کان نه را خو اوس په دې هغو پوسه کړه فاسبحوا بالخيرات اینما ته کوونکو کنځي کې چې تاسو یاتي بكم الله جميعا راولي با تاسو نه الله ټول طول برازي دشي دی یو په پادشي یکنن الله خالص قاجر ده و من حيث قريزه رکن نه چواتيف ولي وجاوا له مستشار شت المسره د امي طرف دغه شي د حرام تا و انه یکنن مغدوي بيت الله طرف تا دا حق د خودي طرف نه نه الله تو د رازل خبر ام ما کوي وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ دکمهینه چوتې واده و نو استاد ترز بیت الله شریف ته کمهږي مخ واده هغه طرف ته د بیا بیا بي خبر ولي کوما یا الله یكن دین په جو پاجینې پا خلکو ته پاره فتا سبحان تصحیت الا الذي نرا کسو جاګا چې سرسری زالمان دي مينو د دیونا فلا تشنډون نمدی مېرهغه نو شګن د الله تعالی څخه وزولې واښه ونې زمانه ویلګي او کبلته مې زګواله ویل چې پره کومه زمانه ماتونه دی. په تاسو او جره په نیواله ویل چې تاسو لار بیا مو مې سم لار باندې روان شو دا به ترينه لار ده کوم دا د ټیکرا سره پرخه ده بیا بیا الله او من حيث خرجت او من حيث خرجت یو خبره خدا دې چې دا ایزات تکرر تکرره دا قانون دې خبره مکرر شونې څه شي او دا چې انکی د دوه مزاج نه مخالفو د دوه طبیعت او د دوه دغنه دغنه څو خلاف فوج واجباني دویم دا ده چې د علت متعدد دي سابا چې متعدد دي علتونه متعدد دي علت یو هو تعظیم رسول له یوته د پیغمبر تعظیم دی د ابتغای مرزادی هی د غیره زاید نه ټول سره دیم چګمنه عادت الهی په دې کې شوال کلل بی جاتن هو مول الاولي او دریم دا خبره کړی دا الله جل شان هوي چې دوی مخالفین چکن حجت راغت موما يل لا يكون لنواش علیکم حجتنا نه حاجی سره یو حکومت لا کوو دیل سره مخ وړا ډیل سره مخ وړا ډیل سره مخ وړا امام قرطبی لکه چې د امام راضي رحمته الله علیه وي چې نا ازګ حالت بدللی یو حالداري چې څو بیت الله تغوري نه راځي کوي مخه محدوتا اوس به حرام شریف کې مسجد حرام کې چې سړی ودري یو نه چاته به مخاري رس چې کوم نه د کعبه نو دغه مسجد حرام ولود په مسجد حرام قبله ګره دا چې کعبہ دکعبہ دڅار چدیره وبسب دنیا او دغه ته په او دوییم چې ګنده هغه چېر پاره چې مکه کې راتري د مکه خار کې چې دی نو ورته په شهران څه شي شو که قبله شو کعبہ نه کعبہ هیوه د کعبہ په دې ځای قبله دغه شو او دغه چې دینه بهر خلکو ته پاره بار د دنیاوالو ته پاره ټول خلکو ته پاره څه شي ده ده ورته تا رفت مکه قبله شوه او مکه والاو ده پاره مسجد حرام مسجد حرام والاو ده پاره کاربان یو دویم ایمان قرطوی وی اگر خلقو ده پاسو په مکه کری اوالنه حکم ده صور چه کمدینو پنورو کلو کری دویم حکم ده او صور چه سفر توزینو اگر پاره دریم حکم شو تکرار ده پاره ده بدل دل و ده ازمان و یاد اوقات و یاد مکه امکنو و ده وجه بانی Wali timmma ge pa kuratmaa taban j pa ta sular bi muuma, daasilar munda laka tunnda cimaa taas su pibar taas sama pibar ga a pebani talar bi munta Iti doo ankayir soina fikum rassulan. Ka kama arsalma da caasauta ulagira? tata duun sara la allakum tata duna isti doo ankair so fikum. Yau kim دې لپاره چې زه پرکړه وکړم چې به تاسو دې ماته لکه څنګه چې ما نه پیغمبر لګلو سره کومه ارسن نو چې ویلې پتا چې څه ویلې ګو رسولان پیغمبر موږ تاسو د جنسنه یا تر علیकुम ویلې پتا س باندې آیاتونه زم ما د الله یو نعمت دی چې قرآن رسول کې دی د الله قرآن رسول د لنیو مته کما ارسلنا فیکم رسولا سم چې ویلې ده تاسو غو پیرامبر مینکم تاسو د جنسنا یو انسان فرښتہ داغه نه ورې پیرې راغلی وی چې زهره پیرې راغلی قرآن بیانوله تاسو په دېنه پټوله تښتیدلې وی په ویشو مینکم و مینکم ګرامنتم کلو خان حدیث بخی الله دې رحمت کی دې یو زبردست عالم زمنده د شهادت خه علم شم غړیو سټیج ته پیریان داغلو یا کیسه مونته قران خو ځان نه غوړل د شپې خه زه هم ځانه ترجمه کوي د خلکو تو مسکه مونږ ترجمانه شو غوړي قران نه برازیو زه مون برازو وښې او ته اغای سایدنو با دیل ناخاستا غریب چکنن قبول کرن نویچه ترجمه کلا ختمی دا ختمی دا او دمور ایری دیلی و ناجور شبیا خلام ایکا کشو کنن دا اگو فطرتن تبران سر ایری کنن و من کم ستاسو جنس نا برخا جنس بدل نجه من کم ملایک و جبریل نجه من کم ستاسو جنس نا ملاک کلمات و ابراهیم علیہ السلام تاویل چه اې درایما څومره توې نه چې ملکو الموت نه تجيب کافر نه د فاسق او د فاجر نه چې روحو شکل ما د ختاره ش هغه چې دنو څو شکل چې ختاره شي رایما څومره څه دنو به وشي جوړ وي وې بیا په هول حال راغلو وې چې کته کافر نه په اړه فاسق نه په اړه عذاب نه وکړي ته قضا بله بشته ابیا ممنۃ صلی الله علیه و آله بکم شکلو باشی اغه تجختن اغه خیرش شترو تخارک و چې مومند لپاره کنو ریس نعمتونو نه دغه نعمتوم لچره کافی دی واسټه ورامن کوم جنسیوی نو دبر غوب سره محبت او الفت